Takaisin podcast on tullut takaisin. Mä oon Henri Lehto ja mulla on tänään vieraana Janne Tzareff. Janne Tzareff on tehnyt väitöskirjan journalistisesta komiikasta ja siinä mielessä on aika ainutlaatuinen tapaus, että näitä aiheita ei ihan hirveästi ole akateemisesti tutkittu. Ja me toisaalta niin ne ei otettu ihan hirveän vakavaa lähestymistapaa, mutta me otettiin kuitenkin aika akateeminen ja isoja sanoja pursuava lähestymistapa tähän keskusteluun. Ja jos saa jonkun jonkunnäköistä allergiareaktiota, niin nyt kannattaa napata antihistamiinit esille. Ei muuta kuin liikenteeseen. Jannet Sareffa. Nimi varmaan tässä kontekstissa keskeisin on se että mä pari vuotta sitten sain valmiiksi väitöskirjani joka käsitteli journalismia journalismia ja komiikkaa ja tässä yhteydessä pohdin nimenomaan ensisijaisesti sitä mitä sellaista komikalla voidaan sanoa yhteiskunnallisesti merkittävää mitä ei voida sanoa ilman komiikkaa tai minkä sanominen ilman komiikkaa on erityisen vaikeaa No, ja, niin. Miten se määrittelee komikkaa? No, mä, mä määrittelen komiikkaa aika lailla siten, kun komikka tupataan määritellä nykyisessä, nykyisessä komikan tutkimuksessa, humorin tutkimuksessa. Eli se on tuota jonkunlainen viestinnällinen viestinnän pätkä kirjoitettua, kuvallista, puhuttua viestintää, jossa ää, kohtaa tavalla tai toisella kaksi tapaa, jotka on normaalisti, normaalissa ajattelussa toisensa poissulkevia. Siinä mitä sanotaan on jotain sellaista, mikä tilapäisesti saa normaalisti yhteenkuulumattolta toisensa poissulkevat kategoriat näyttämään yhteen sopivilta. Mm. Esimerkkinä, helpoimpana esimerkkinä vaikka kaksimielisyydet. ajattelussa ne asiat, jotka on seksuaalisia, aika tarkkaan, aika tarkkaan erotettu niistä, jotka ei ole seksuaalisia, ja niitä ei yleensä sekoiteta. Sitten jos joku jossakin, jollekin sanalle osoitetaan yksi-kaksi-kaksoismerkitys, joka on sekä seksuaalinen että ei-seksuaalinen, niin melkein kaikki tunnistaa tämän jollain tavalla huvittavaksi tai ainakin huvittavuuteen pyrkiväksi tämän löytyy löytää sen, mikä, mikä tekee sen yllätyksen siihen mm. sovittaa kaksi yhteen. Joo, sehän ei tarkoita, että sillä vielä kukaan nauraisi automaattisesti kaksimielisyyksille, mutta tunnistaa siellä sen komiikan rakenteen intuitiivisesti. Entä sitten tämä toinen, toinen sana, joka sulla oli tässä journalistista komiikkaa, niin mikä tekee komiikasta journalistista komiikkaa? Jos me lähdetään siitä, että ensinnäkin äh, Journalistisuus on jonkinlainen arvo. Että journalistisen, journalistisella tekstillä on jotain sellaista arvoa. että Se ei tarkoita vaan jotain, joka on painettu sanomalehteen, vaan sillä on jotain sellaista arvoa, joka tuottaa ihmisille jotain. Eli esimerkiksi parantaa... Lähtökohtaisesti journalistinen teksti on jotain sellaista, joka parantaa ihmisten käsitystä siitä, mikä, minkälainen maailma ja yhteiskunta heidän ympärillään on. Et ihmiset sen jälkeen tietää vähän paremmin, minkälaisessa maailmassa ja minkälaisessa yhteiskunnassa he elää. Jos tämä on ensimmäinen mielessä pidettävä asia. Toinen mielessä pidettävä, mielessä pidettävä asia on sitten se, että komiikka tosiaan syntyy aina siitä, kun kaksi erilaista ää, normaalioloissa tälleen, niin toisensa poissulkevaa tapaa kategorisoida asiat, niin tuota, törmää sillä tavalla, että kaksi kategoriaa muuttui yhteen sopivan oloisiksi. Johtopäätökseni, ajatukseni oli se, että journalistisessa komiikassa pitäisi jollain tapaa etsiä tilanteita, joissa nimenomaan, joissa nimenomaan tämä kategorisointien murtuminen tuottaa jotain sellaista uutta ymmärrystä maailmasta, joka katsotaan, että se on ihmisille, ihmisille hyödyksi. Tätä ehkä tuota varmaan esimerkin kautta on helpoin Helpoi hahmottaa me itse asiassa vasta viime viikolla tuossa yleen, yleen noin viikko-uutiset sarjassa loistava sarja katsokaa ihmeessä niin tota, oli tällainen tuota osio siinä oli vitsi jossa tuota muistaakseni ö, puolustusvoimien, puolustusvoimien kybertiedustelun päällikkö Päällikkö kertoi, että jos puolustusvoimat aloittaa, alkaa ihmisten tietoja urkimaan, niin mitä ne käytännössä tekee. Puhui pitkähkön pätkän, joka oli aivan käsittämätöntä ja täydellisen sisällötöntä, sisällötöntä jotain. Mutta joka siinä yhteydessä hän sanoi sen täysin vakavalla naamalla, niin kuin se mukaan merkitsisi jotakin. Ja tota, mitä tässä tehtiin, niin siinä oli esimerkiksi... Ja vitsi ei syntynyt tällaisen prosessin kautta, mä järkeistin vasta jälkikäteen. Mutta tuota, mitä äh, minua hauskemmat koomikot tässä, tästä keksivät, niin he kirjoittivat tästä äh, muun muassa, esittivät muun muassa tee-paidan, johon on painettu tämä teksti, että se oli niin iskevä ja hyvä tiivisy, että pitäisi saada tee-paita. Tai sitten esittivät myös tällaisen tuota, niin, äh, sen ansaitsemat mittasuhteet näin hienolle tiivistykselle, Tällaisen, niin kuin, ikään kuin Wars, jaksossa, jakso, ää, tällaisen ikään kuin Star Wars, kannattaa katsoa se jakso, se oli hyvä jakso, tällaisen ikään kuin Star Wars-alkuteeman, jossa hitaasti Mahtifonttisen musiikin soidessa rullaa tämä litteroituna tämä, tämä teksti. Ja mitä tässä esimerkiksi tapahtui, niin tuota, tämä teksti, joka alun perin oli esitetty, ikään kuin merkitys olisi sen sisällöllä, missä ei merkitystä ollut, koska mitään sisältöä ei ollut niin tuota esitettiin tällaisissa tällaisessa asiayhteyksissä, jossa merkitystä on ainoastaan sillä, että on pitkä teksti. On pitkä teksti, jossa on hankalia sanoja ja monimutkaisia sanankäänteitä. Ja että ikään kuin tämä on itseisarvo, se on niin hienoa, että se on laitettava t Se, että on hienoja sanoja ja pitkä teksti on niin hienoa, että sille pitää laittaa tänne mahtikuntinen Star Wars-taustakin. Pyörimään. Ja tämä tavallaan irrotettiin siitä tavallaan merkityksellisen keskustelun kategoriasta, johon se oli alun perin sijoitettu ja siirrettiin sieltä tällaiseen, tota noin niin, uuteen asiayhteyteen tällaisten niin sisäll, tavallaan niin itseisarvoisten asioiden, itseisarvoisesti sanottujen asioiden, kategorian teepaita slogaaniksi tai tota, sitten tällaiseen ihan pelleilyasiayhteen. Niin tällä tapaa siis yhdistettiin, yhdistettiin kaksi asiaa, jotka normaalisti on yhteenkuulumattomia. Vakaava, puolustusvoimien esittäjän, puolustusvoimien edustajan, vakavissaan esittämä puheenvuoro tällaisesta hyvin tärkeästä kaikkia meitä koskevasta asiasta, siirrettiin asiayhteyteen, joka on vieras normaalisti tälle vakavalle keskustelulle, tärkeille asioille, tällaisen ihan niinkuin pelleilyn ja merkityksettömien sloganien asiayhteyteen. Ja silloin osoitettiin näin nimenomaan komikan keinoin tuli tavallaan osoitetuksi se, koska se tuntui sellaisen yhteyteen niin hyvin sopivan. Niin väistämättä syntyy tällainen mieleyhtymä, ainakin näin toivon useimmilla katsojilla, että se tosiaankin täytyy tarkkailla hieman paremmin sitä, mitä se tyyppi oikeastaan sanoo. tuossa oikeasti jotain? Ja tämä tuotiin nimenomaan sen vitsin kautta esille, mutta asiahan on tosi tärkeä. Puolustusvoimien tämän asehaaran päällikkö, puhuu aiheesta jotain täysin diipadaapaa, jolla ei ole mitään merkitystä. Joko se ei tiedä yhtään, mistä se puhuu, tai sitten se ei haluakaan kenenkään ymmärtävän mistä tässä on kysymys. Molemmat asiat on sellaisia, että ihmisten on hyvä ne ymmärtää, koska sitten ymmärtävät paremmin sitä, miten maailma ympärillä toimii. Ja tämä pystyttiin, mun mielestäni tuomaan esiin kiinnittämään huomio tähän nimenomaan komikan keinoon. Eli tuossa journalist, journalisti teki sen, mitä niin kuin erinomainen journalisti, tai ei, ei, ei puhuta journalistista, vaan itse asiassa koomikot teki sen, mitä erinomainen journalisti tekee. Erinomainen journalisti näyttää, näyttää totuuden, että keisarilla ei ole vaatteita. Että vaikka meillä on arvokas kaveri, jolla on paljon rautaa kaulassa, niin myös se puhuu divadaavaa ja porukka vaan nyökyttelee, koska on että totta kai niin arvokas henkilö puhuu tärkeitä asioita ja häntä ei pidä kyseen alastamaan. No siis joo, nimenomaan näin. Tähän tietenkään ei vielä voi sanoa, että tällä tavalla voitaisiin vaikka korvata sitten niin kuin journalistista kerrontaa, että tämä toimisi jo, voisi toimia journalistissa kerronnassa apuna tällainen. Tällainen kerronta, mutta tietenkään se ei voi sitä kokonaan korvata. Onhan tärkeää myös sitten ihan tällainen faktaperäinen arviointi siitä, että mitkä ne nyt oikeasti vaikutukset mahdollisesti olisi ja näin. Mutta komikalla pysytään tässä nimenomaan puuttumaan siihen osoittamaan se, että joku tässä nyt on vialla. Monesti on tilanteita, että esimerkiksi niin kun vaatii on todella vaikea tavallaan niin kun osoittaa faktuaalisesti sitä, että tämä väite ei pidä paikkaansa, jos väite esimerkiksi on niin epämääräinen, että siitä ei saa kiinni, mitä siinä oikeastaan edes väitetään. Mm. Mutta tällöin voidaan puuttua esimerkiksi niihin taustaoletuksiin, joita siinä väitteessä on, ja tavallaan siihen rivien väliin jätettyyn informaatioon. Niin kuin tässä tapauksessa, esimerkiksi rivien välissä on vahva viesti yksinkertaisesti siitä, että Sotilasasuun pukeutunut ihminen puhuu vakavalla äänellä tärkeästä asiasta. Se on jo itsessään vahva viesti, vaikka ei sillä mitään sisältöä sen puheessa sillä hetkellä just sattunut Ja voidaan puuttua nimenomaan... Vaikea ajatella, että journalismissa tavallaan... Niin kuin Voitaisiin tarttua nimenomaan tällaiseen esittämistapaan liittyvään asiaan muuten kuin komikan keinoin. Jos puututaan siihen, että eihän sun sanomassasi ollut mitään sisältöä, vaikka sä näytät noin tärkeältä, sit tulee melkein väkisin vitsi. Komikka pyrkii pullahtamaan aina pintaan siellä, missä osoitetaan juuri sitä, että tärkeät asiat ei olekaan niin tärkeitä, tai muutoin jollain tavalla kategorisoidut asiat kuuluukin myös johonkin toiseen kategoriaan. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa tärkeiden asioiden kategoriasta yhden tekevien asioiden kategoriaan. Tässä, tässä on selkeä rinnastus siihen, kun Timo Soini oli BBC Heart haastattelussa, ja siellä sitten häntä vähän grillattiin siitä, että hetkinen, että eikö tämä teidän puolueen, puolessa niin on jossain, jossain henkilössä vahva niin rasistinen vire, ja sä hyväksytän, joten eikö se tee sustakin niin rasistin. Ja hän sitten avaa viivisiin toimittajalle, että niin, I'm a Catholic Christian, so by definition I cannot be a racist. Ja tästä näin useimmat niin otti, otti niin tämän lainauksen ja laitto siihen alle Hitlerin kuvan joka on Catholic Christian ja näin niin kaksi yhteensopimatonta asiaa osoitti sen, kuinka älytön se ensimmäinen lause, lause oli. Tässä niin oikea mm -hmm. journalisti teki sen, että hän totesi, että mä en ole ihan varma, että tyydyttääkö tämä ihan täysin, täysin niin meidän katsojia, että voisitko se pikkusen perustella, että minkä takia tein seuraavia ja seuraavia asioita. Mutta tässä yhtä lailla voisi sanoa, että niin joku random jävä internetissä teki kansankomiikalla jossain määrin, määrin journalistista komiikkaa, koska se otti kantaa, kantaa siihen, että niin kuinka älytön tämä kyseinen teksti oli mm -hmm. rinnastuksella. Joo, kyllä. Hyvin... Mun mielestä hyvin samanlainen, samanlainen tavalla esimerkki. Otetaan kiinni siitä, että niin kun, ja varsinkin tuossa hyvin lyhyessä lauseessa, jossa esitellään joku niin kun selkeä looginen rakenne, että koska A, niin väistämättä B. Hmm. Jos siihen siirretään sellaisen asia yhteyteen, jossa sama, sama väite on ilmeisen epätosi, niin taas syntyy melkein väistämättä, väistämättä komiikkaa. Tähän on toki hyvin vanha asiassa tällainen... Tuota, Logiikan alan tavallaan todellisuusväitteiden koettelemiskeino. Voidaanko me siirtää tämä väite sellaiseen asiayhteyteen, jossa se muuttuu ilmeisen epätodeksi? Se mitä tuossa. Tapahtui, oli, että, että niin paljastettiin, paljastettiin niin kuin jotain todellisuudesta, ja sulla tuossa väikkärissä, väikkärissä niin jonka luin alusta loppuun, mikä, mikä oli 270 sivua yllättävän viihdyttävää vaikka ottaen huomioon, hauska että se on väikkärin. Joten... Mä luulen, että sä oot itteni ja sen tarkastajien ja ohjaajan ohella luultavasti ainoa <laughs> ihminen maailmassa, joka näin on tehnyt, mutta hauska tietää, että joku. Hmm. Joo, mä luin, luin sen. Ja siellä, niin kun, hallitsevana teemana oli, oli niin kuin monologisen ja dialogisen todellisuuden, todellisuuden ristiriita, tai siis erottelu ja se, miten Komiikassa käytettiin näitä, näitä kahta. kahta niin voisit, voisitko sä avata, että mikä näiden, näiden kahden yhteys on? Se, mitä Komiikassa tehdään esimerkiksi näissä edelläkäydyissä mm. esimerkkeissä, niin on helppo Ajatella, että niillä tavallaan purettaisi joku vaan ideologinen koneisto, joka pudottaisi suomukset kuulijan silmiltä ja sen jälkeen näkisi todellisuuden puttaassa muodossaan. Että sen jälkeen tajuaa, että se armeijan hemmo, sehän puhuu vaan puuta heinää. Tai sen jälkeen tajuaa, että Timo Soinihan itsestään selvästi hyväksyy rasismin. Mutta eihän se näinkään mene. Ei ole niin, että tota maailma olisi järjestynyt niin sillä se tapaan, että olisi joku yksittäinen suuri ideologia, jota voidaan komikalla esimerkiksi purkaisen jälkeen nähdä sen taakse, että mikälainen maailma on todellisuudessa. Tämä on se ajatus, mitä tota, noin, niin, Mihael Bahtinian mukaillen kutsui monologiseksi todellisuudeksi ajatusta siitä, että meillä on mahdollisuuksia nähdä johonkin ehdottomaan todellisuuteen, jossa asiat on tietyllä tavalla, ja jos joku näkee ne eri tavalla, se tarkoittaa, että se joku muu on väärässä, esimerkiksi jonkun ideologian vallassa. Tähän on se tapa, millä hyvin paljon esimerkiksi niin sanottu maahanmuutto kriittinen liike tavallaan oikeuttaa itseään tällaisella vulgaarimarksilaisella tulkinnalla, että kaikki muut ihmiset on tällaisen monikulttuurisen ideologian vallassa, eivätkä siksi näe maailmaa puhtaassa muodossaan, niin kuin me sen näemme. Ja ei millään tapaa ainoa liike ole se, mutta tällä hetkellä Suomessa niin siellä se on ehkä puhtaimmassa muodossaan jalostettuna. Kysehän on aina tällaisesta tietyllä tapaa monologisessa todellisuuskatsannossa aina kyse tällaista tietyllä lailla Valitun kansan teologiasta, siitä, että meillä on joku tietty totuus hallussamme maailmasta, jota muuten ei kykene näkemään, koska ne on väärien tietoisuuksien vallassa. Sen sijaan dialogisessa todellisuuskatsannossa edelleen Mihail Bahdiniaan mukaillen myönnetään se, että meillä ei ole varma, varmuutta siitä, miten maailma on järjestynyt. Meillä on kohtuullisen hyviä arvauksia. Mutta mitään sellaista varmuutta ja ennen kaikkea mitään objektiivista näkökulmaa maailmaan ei ole. Vaan kaikki katsannot maailmaan tulee aina jostain näkökulmasta ja ne palvelee aina jonkun intressejä ja jotain valta, jonkun valtapiirin intressejä. Ja sen myöntäminen, että silloin kun puretaan jotain valtarakenteita, vahvistetaan toisia, Se on tavallaan tämän dialogisen maailman katsomuksen. Ytimessä. Ja parhaimmillaan kaikkein parhaimmillaan komikassa mun mielestäni pystyttäisiin siihen, että niin ei ainoastaan hyökätä jonkun muun jonkun itselle vieraan tavallaan niin kuin maailmankatsomuksen kimppuun ja osoiteta sitä jostain pisteestään vääräksi vaan pikemminkin pyritään osoittamaan se, että kaikki tavat katsoa jotain äh, tiettyä asiaa on yhtä lailla vääriä. Niillä on käytännöllisiä seurauksia, jotka tekee toisista katsantotavoista oikeutetumpia kuin toisista, mutta ei ole mitään luonnollisia katsantotapoja, jotka ilman muuta olisi oikeita, äh, vaan nimenomaan niin, että yritetään nähdä maailma tällaisena niin useiden eri katsantokantojen kautta. Nimenomaan dialogisena, dia, katsantokantoona, jotka on dialogissa toisessa kanssa. Ja komiikka tarjoaa siihen ainutlaatuisen mahdollisuuden sen takia, että koska se siinä kyseenalaistetaan joku kategorisointi tuomalla sen rinnalle toinen ja osoittamalla ne yhteensopiviksi, niin harvoin se alkuperäinen kategorisointi katoaa kokonaan. Siitä jää jotain jäänteitä ja se itse asiassa se valmis maailmankatsomus, jos sellaista voi komikassa katsoa olevan, ei löydy kummastakaan näistä alkuperäisistä kategorioista, vaan jostain niiden väliltä. Tavallaan komikassa pitäisi pyrkiä ensisijaisesti, koska komiikant ei pitäisi olla ensisijaisesti niin tavallaan kerronnan tapa, vaan maailman katsomisen tapa, josta sitten syntyy tiettyjä kerronnan muotoja. Niin tuota komikassa olisi hyvä pyrkiä siihen, mun mielestäni, että ensimmäisenä kohtia sitä, mitä mä itse kategorisoin näitä asioita ajatellessani. Ja voisinko mä kategorisoida ne perustellusti jollain muulla tavalla. Ja sitten lähteä tältä alueelta etsimään sitä vitsejä. Minkälaiset valtarakenteet vaikuttaa mun omaan ajatteluun. Mieluummin kuin, että minkälaiset valtarakenteet vaikuttaa jonkun muun ajatteluun. Silloin mä enemmän kohti sitä niin kuin tavallaan dialogista dialogista maailman näyttämistä ja dialogista maailmankatsomusta pikemmin kuin tätä monologista, jossa ajatellaan, että mä ja muu kaverit tiedetään, miten asiat on, ja jos joku muu on eri mieltä, niin se tarkoittaa sitä, että ne tietää asioista liian vähän. Tarinat kertoo jostain, jostain nimeämättömästä niin keikkojen buukkaista, joka on niin kuin ollut ilmeisesti iso nimi, joka ei kuitenkaan pitkään aikaan buukannut. Bill Burr, ja vaikka Bill Burr on kuitenkin suht kunnioitettu koomikko, ja sit yhdessä vaiheessa hän totesi, että right, nyt, nyt hän rupeaa buukkaamaan. Hän selitti, että niin Bill Burr oli aiemmin You vaiheessa minkä jälkeen hän siirtyi We vaiheeseen joka periaatteessa on niinku karkeammin sanankäyntein sanottuna tämä sama asia, että on lähti oletuksesta, että hänellä on näkemys ja sen takia muut on väärässä ja sen jälkeen taas että itse asiassa hänkin on yhtä lailla kujalla kuin kaikki muutkin, mutta hän on valmis kyseenalaistaan tämän. Joo, se on erittäin hyvin, tuota, tavallaan Kyse siis tiivistetty tätä samaa, samaa problematiikkaa. Satiirin tutkimuksessa on, nyt mä en osaa lähteyttää tätä, mutta nimenomaan teatterin, teatteris, teatterin tutkimuksessa, satiirin tutkimuksen alueella on tällainen tuota, jonkinlainen jaottelu olemassa siitä, että niin osoitetaanko satiirissa tavallaan lavalla olioiden puutteita vai yleisön puutteita. Ja tietyllä tapaa. Tästä on tässäkin kysymys. Otetaanko mono, tavallaan monologisuuteen päin. Kaikki komikka vie tietyllä tapaa dialogiseen suuntaan. Mutta ei yhtä voimakkaasti! Ja joku komi, jonkun komikan käytännön vaikutukset voi olla jopa huomattavasti monologisoivampia kuin tuota, sen, että sitä komikkaa ei olisi kerrokaan. Onhan meillä vitsejä siis. Äh, Valta, siis vitsejä esimerkiksi Darwinista pilapiiroksi, jos tehtiin pilkkaa siitä, miten naurettava ajatus on se, että ihminen ja, apina olis tapaa ja nykyihminen olisivat jollain tapaa toisilleen suku, Ja monet ovat varmaan nähnyt sen pilapiiroksen jossa apinalla on Darwinin pää. Osoitetaan, miten naurettava ajatus tällainen on. Tällaisessa tapauksessa tavallaan on nimenomaan, esimerkiksi tässä Darwin tapauksessa erittäin selkeästi tavallaan niin kuin, ö, osoitetaan lavalla olijoiden vikoja. Otetaan joku sieltä haltuun, tunnistetaan siitä ongelma, ö, sitten tuodaan sen yhteyteen joku toinen kategorisointi, joka, joka nimenomaan tämän osoitetun kohteen, ongelmia, osoitetun kohteen sanoman ongelmia dialogisoi kyseenalaistaen näin sen sanoman arvovalla sen sijaan, että otettaisiin joku uh, oletetun yleisön ja koomikoi itsensä jakama ajatus siitä, että jakama ajatus siitä, miten maailma järjestyy ja sitten otettaisiin siitä komikalla kiinni. Ja siinä mielessä nimenomaan olisi keskeisintä se niin tunnistaa, tunnistaa niitä omia uh, ajattelun kalkkeumia ja kategorisointejaan pikemmin kuin muiden pikemmin kuin muiden niitä. Pilapiirtejä Kari Suomalainen jossain haastattelussa aikanaan kuvaili omaa työtään siten, että sen tavoitteena on saada ihmiset sanomaan, että no just noinhan mä oon aina ajatellutkin. Ja mun mielestä siinä ajattelutavassa, niin paljon kuin Kari Suomalainen veikin pilapiirroskulttuuria eteenpäin, mutta siinä ajattelutavassa on jotain mun mielestäni perinpohjaisesti väärää. Et mun mielestäni sen ei pitäisi olla kenenkään pilapirteen tai koomikon tavoitteena, ainakaan kunnianhimoisen, journalistisesti tai sanotaan satiiriselta kannalta kunnianhimoisen pilapiirteen tai muun koomikon tavoitteena se, että saa ihmiset ajattelemaan, että no, just noinhan mä oon aina ajatellut, että onpa mä ollut aina oikeassa, vaan pikemminkin. Päinvastoin saada ihmiset jollain tapaa oivaltamaan se, että no hitto soikoon, tavallaan niin huomaamaan mieluummin jotain uutta, että niin enpä tuohonkaan kiinnittänyt huomiota aikaisemmin, tai vielä parempaa, olenpa itse ollut tyhjä. Tietysti se on äärettömän vaikeaa, ihmiset on ihan mielettömän huonoja nauramaan itselleen. Itse on ainakin ja epäilen, että varmaan kaikki muutkin sen kautta on ihan mielettömän huonoja oikeasti tunnistamaan omia ajattelunsa puutteita ja muuttamaan ajattelutapoja. Mutta, kyllä sitäkin tapahtuu. Toinen teema, jota, jota sä käsittelit jonkun verran, verran väkkärissä ja tuossa aiemmin, oli nimenomaan tämä vallankäyttö. Vallankäyttö ja komiikan suhde siihen. Joku aiemmista haastateltavista, nyt en uskalla laittaa sitä kenenkään, kenenkään suhun, mutta niin kuin esitti voimakkaasti, että komiikka omalla tavallaan on sekä vallankäyttöä että valta, valtarakenteiden murtamista ja paljastamista. Miten sä näyttää? Joo, no tota, kaikki, puhuminen on, kaikki puhuminen on jollain tapaa vallankäyttöä. Siinä hyväksytään aina jotain, jotain sääntöjä, vähintään kielioppisääntöjä, jotta nekään ei ole syntynyt missään kulttuurisessa tyhjiössä, vaan vaan tiettyjen historiallis-poliittisten reunaehtojen vallitessa, lähtien siitä, että millä kielellä puhuu. Se on jo usein itsensä millä kielellä, millä murteella ja niin edelleen. Kaikki puhe on jollain tapaa vallankäyttöä. Mutta komikassa on kieltämättä tämä mielenkiintoinen piirre, että se toisaalta nimenomaan tekee vallankäyttöä näkyväksi, koska nimenomaan se, niitä kategorisointeja, jotka normaalisti pidetään niin itsestään selvyyksen tai mitä huomiota. Komikka nostaa ne nimenomaan näkyviin, tekee niistä jotain sellaista niin kun, aivan erityisen huomion, erityisen miellyttävän huomion niin kun objektin, johon erityisesti kiinnitetään nyt huomiota. Siinä mielessä komikka useinkin tavallaan niin tekee vallankäytöstä nimenomaan näkyvää. Mutta on kaksi asiaa, jotka erotettava toisistaan. On komiikka tällaisena viestinnällisenä apparaattina. Eli tällaisena tuota, niin kuin nimenomaan nämä kategoriat ja joku asia, joka yhdistää ne toisiinsa. Ja sitten on komiikka viestinnän generina. Esimerkiksi ei jonkun koomikon koko lavashow välttämättä ole komiikkaa eikä olekaan komiikkaa, vaan se on niin tällainen isompi viestintätilanne, jossa on mukana koomisia elementtejä. Niitä voi olla varsin paljon, mutta kuitenkin on olemassa, on puhunut sellaisesta erottelusta, kuin että on olemassa isäntäteksti ja sitten on isäntäteksti, jossa on komiikkaa. Eli lyhyessäkin vitsissä. On aina myös elementtejä, jotka ei ole sen komikan kannalta välttämättömiä. Et se komikka varsinaisesti tapahtuu jossain siellä tekstin takana vielä. Komikka syntyy vasta, kun se törmää siihen ä, lukijan aiempi, aiempaan kulttuuriseen kokemukseen, se tunnistaa ne kategorisoinnit sieltä. Komikkahan ei ole universaalia siinä mielessä, että kaikki ihmiset väistämättä tajuais samat vitsit, koska joissain oletetaan vaikka kulttuuri, jossa seksuaalinen kanssakäyminen ja seksuaalisuus on huomattavan paljon, vaikka vapaampaa kuin suomalaisessa kulttuurissa, niin kaikki ne kaksimielisyydet, jotta Suomessa saa ihmiset kikahtamaan, ei välttämättä silloin ole enää hauskoja. Eli komiikka syntyy jossain vasta, komiikka oikeastaan syntyy aina vasta tekstin ja yleisön tai tekstin ja kirjoittajansa kanssa käymisessä. Sitten siitä syntyy konkreettinen teksti myös, puhuttuna äänenä, kuvana tai minä hyvänsä, niin, tota, joka on tämä varsinainen isäntäteksti. Ja sitten kun puhutaan siitä, millaisia vaikutuksia komikalla on, esimerkiksi vallan niin tässä isäntätekstissä Asetetaan aika paljon, ei-koomisessa isäntätekstissä, asetetaan aika iso osa itse asiassa niistä taustaoletuksista, joiden pohjalta se komiikka sitten ymmärretään. Ja se, mikä valitaan komikan kohteeksi ja minkälaisen isäntäteksti yhteydessä se komiikka esitetään, määrittää aika paljon sitä, mitä oikeastaan kysealaistetaan. Esimerkiksi tässä aiemmin mainitussa Darwin-esimerkissä, jossa, tuota, siis jossa apinalle oli piirretty Charles Darwinin pää, otettiin haltuun tavallaan tämä oletettu Darwinin valta ihmisiin, valheellisesti hankittu valta ihmisiin ja kyseenalaistettiin sitä. Siinähän siis tehtiin rakenteita näkyviksi. Tehtiin näkyväksi se, että Darwin on esittänyt tällaisen sinällään arkijärkeen sopimattoman, arkijärkeen sopimattoman väitteen. Ja Darwinin valta tehtiin näin näkyväksi, mutta on aika ilmeistä, että se vitsailu tällä asialla ei varsinaisesti vienyt ihmiskunnan asiaa eteenpäin. Eikä se kyseenalaistanut mitään tavallaan niin kuin todellista yhteiskunnallista valtaa, joka lepääsi pikemminkin nimenomaan siinä kristillisessä ihmiskuvassa ja kristillisessä käsityksessä siitä, miten ihminen on syntynyt. Ja siis yhtä, yhtä lailla niin kuin se... Sen pitäminen hauskana vaatii sen, että hyväksyy ne kategorisoinnit, mitä tuossa on. Eli, eli niin kategorisoi sen, että niin kuin Darwin, Darwin käyttää valtaa, valtaa niin ihmisin nähden ja tämä valta on oikeudettomasti saatua. Ja sitten, että se, että näytetään Darwin apinan päänä, niin siitä syntyisikin täysin käsittämätön ajatus. Kun taas mm -hmm. sitten, jos ei ole valmis hyväksyä noita pohjaoletuksia, niin se, että, no, siinä nyt on vain apinan pää. Mm -hmm. Jonkin aikaa takaperin toi tuota, ä, perussuomalaisten kansanedustaja Hakkarainen oli sillä, että tuota, ä, kähänsä tarkka muotoilu oli. Se oli lähettämässä homot ja somalit kaikki Ahvenanmaalle katsomaan, minkälainen ihanne-yhteiskunta siitä syntyy. Ja tämähän on toki sinällään vitsi, mutta tuota, kiinnostavaa on se, että mitkä on nimenomaan ne taustaoletukset, jotka on hyväksyttävä, että tätä voi ajatella vitsinä. Eli siinä on hyväksyttävä ensinnäkin se, että tota, ähm, yhteiskunnassamme jollain tapaa valtavia eri oikeuksia on Somaliasta tulleilla, Somaliasta tulleilla ihmisillä ja toisaalta homoseksuaaleilla. Että nämä on jollain tapaa sellaiset niin kuin, ihmisryhmät, jotka on jotenkin valtavan etuoikeutettuja, jotka edustaa jollain tapaa ihanneyhteiskuntaa, mitkä nämä ei tietenkään niin kuin, ole mielekkäitä väitteitä minkään tosiasioiden kautta tarkasteltuna. Mutta kun esittää tällaisen vitsin, niin tavallaan taas kerran Hakkarainen tässä tarttuu olettamiinsa valtarakenteisiin. Et meillä on tässä ihmisiä, joille on annettu ihan valtava etuoikeutettu asema. Valtava etuoikeutettu asema yhteiskunnassamme ja sitten muokkaa sen tällaisen vitsin muotoa, jolloin jokaisen, joka tavallaan hyväksyy tämän vitsin, kuvittuu tästä vitsistä, on ensin hyväksyttävä nämä paikkansa pitämättömät taustaoletukset. Mutta yhtä kaikki, Yhtä kaikki taas kerran siinä tartutaan valtarakenteisiin, joten äh, tavallaan niin kuin komikan kannalta kiinnostavaa on se, että komikalla on valtava potentiaali purkaa valtarakenteita ja tehdä niitä näkyviksi, mutta komikkaa voidaan käyttää myös, niin kuin, äh, myös, paikka, myös tosiasioihin, tosiasioihin ja paikkansa pitävälle päättelylle perustuvat valtarakenteet. Voidaan yhtä lailla purkaa sitten taas äh, tosiasioihin perustumattomien valtarakenteiden hyväksi, koska valtarakenteita ei sinällään maailmassa pureta. Niitä voidaan tehdä näkyväksi ja ne voidaan korvata toisilla, mutta ei niitä oikeastaan ole mahdollista purkaa. Ei ole mahdollista päästä tilaan, jossa ei olisi valtarakenteita. Joten tota, komikkaa voidaan käyttää sekä tavallaan ihmisiä yleisesti hyödyttävien valtarakenteiden vahvistamiseen, mutta myöskin esimerkiksi syrjivien valtarakenteiden vahvistamiseen, purkamalla niitä purkamalla niitä valtarakenteita, jotka tasa-arvoistaa. Molemmat on valtarakenteita, eikä siitä mihinkään pääse. Tuolla sun tutkimuksessa oli, oli niin eritelty niin konservatiivinen komiikka, ja hetki, mit, oliko se vastinparina liberaali vai radikaali vai? No ei varsinaisesti eroteltuna, mutta mä siis nimenomaan puhuin siitä Kirjoitin nimenomaan siitä ajatuksesta, että komikka voi olla sekä radikaalia, jolloin se tavallaan purkaa yhteiskunnassa hegemonisia, yhteiskunnassa laajasti hyväksyttyjä valtarakenteita, tai sitten se voi yhtä, mutta se voi yhtä hyvin olla konservatiivista. Se voi nimenomaan ollakin tämän tavallaan suuren valtarakenteen piirissä olevien ihmisten komikkaa, jolla kyseenalaistetaan yrityksiä käydä tämän hegemonian kimppuun tavalla tai toisella ja korvata sitä. Toisella tapaa yleisesti ottaen kaikki, jotka esittää jonkun valtaajattelusta ajattelusta poikkeavan, poikkeavan ajatuksen, on helppoja maaleja komikalle, Koska ne on lähtökohtaisesti yleensä joutuu esittämään ajatuksia, jotka jollain tapaa esitetään niin kuin asioita väärässä kategoriassa. Esimerkiksi tavallaan niin kuin lähtien siitä, että jos väitetään, että tuota, maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin, niin sehän on niin kuin täysin intuitiovastainen väite. Täysin intuitiovastainen väite, joka on äärettömän helppo niin kuin purkaa komikan tai siis niin kuin rakentaa siitä tehdä vitsejä, koska on niin helppo näyttää se arkijärkinen tilanne, jossa nähdään, että, jossa nähdään, että niin totta kai aurinko kiertää maata, että katso nyt se on nyt tuolla ja kohta se on tuolla. Siis tavallaan niin kuin komikka, komikalla on potentiaalia purkaa valtarakenteita, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä valtarakenteita se purkaa, koska Valtarakenteista osa on myös ihan yleisesti ottaen vain ihmisille hyödyllisiä. Ja on olemassa sekä esimerkiksi tosiaan tasa-arvoa edistäviä valtarakenteita, että sitten valtarakenteita, jotka edistää eriarvoisuutta. Ja molempia voidaan, kyseenalaista tai molempia voidaan tukea komiikka Edellisessä podcastissa mietittiin sitä, että voiko konservatiivinen komiikka, joka on tosi pienessä vähemmistössä, ainakin, ainakin niin kun, äh, jos puhutaan tästä, niin kun, mitä, mitä näkee televisiossa, mitä näkee stand-up-lavoilla, niin konservatiivinen komiikka on hyvin pienessä vähemmistössä. Voiko konservatiivinen komiikka on oikeasti olla hauskaa? No, <köhön> tulee mieleen rasistiset vitsit, jotka ymmärtääkseni on niin kuin tietyissä piireissä erittäinkin hauskoja. Mm. Onko ne siis, hauskoja vai onko ne silleen, että ne miellyttää? Sä kirjoitit myös, että niin osa komiikasta tekee, tekee niin kuin mielihyvää sen takia, koska niin kuin noin mä ajattelen, mä koen tämän todeksi, mutta se ei ole välttämättä sitten hauskaa. Aa, joo, siis totta on se, että siis komiikkaan liittyy hyvin usein myös jonkunlainen ylemmyysaspekti esimerkiksi. Se että, tota, se, että pilkataan jotakuta, josta en pidä, tuottaa mielihyvää, vaikka siinä ei olisikaan komikkaa mukana. Se, että joku sanoo ääliöksi ihmistä, josta ei itse pidä, tuottaa mielihyvää itselle, vaikkei siinä olisi mitään komikkaa mukana. komikan keinoin vaan tässä niin toisten ihmistä esimerkiksi haukkumisesta on helppo tehdä tavallaan sosiaalisesti hyväksyttävämpää, ja tota, se täytyy huomioida tässä, mutta kyllä mä näkisin, että on ihan aidosti olemassa myös parasistista huumoria, jossa siis esimerkiksi jonkun etnisen ryhmän, oletettu, etnisen ryhmän oletettuja henkisiä ominaisuuksia tai fyysisiä ominaisuuksia käytetään huumorin aineksena. Vaikka vain nimeämättömän etnisen ryhmän, etnisen ryhmän edustajaa, joka käyttäytyy näennäisen järkevästi, mutta josta osoittautuu myöhemmin, että kyseessä onkin pohjattoman seksuaalisen himokkuuden tai jatkuvan varastamisen tarpeen tai vastaavan <köhön> tuottama tuota, komiikka. Ajatus vaikkapa, no sanotaan, että vaikka esimerkkinä vaikka se vitsi, minkä varmaan useimmat on kuullut, Kuuluu jossa romaani on vaihtamassa autonsa rengasta, kun tuota paikalle on toinen romaani ja rikkoo ikkuna ja ilmoittaa, että me otan sitten nuo stereot. Kyllähän tässä toimitaan nimenomaan siten, että ensin luodaan mielikuva siitä, että meillä on etnisen vähemmistön edustaja, joka toimii ihan niin kuin kuka tahansa meistä, mutta sitten odottautuu, että se etnisen vähemmistön keskeinen ominaisuus on kuitenkin tavallaan niin kuin halu varastaa. Ja Esimerkiksi. sen kokeminen, kokeminen niin hauskaks vaatii sen, että sä oot valmis hyväksyyn sen kategorisoinnin, että nämä kaksi, kaksi on olemassa ja sitten ne sovittuu jollain tavalla yhteen. Niin, että se on jollain, tapaa, jollain tasolla on mie ajateltava, että se on totta, totta se kumpikin tavallaan kategoria. Mutta tosin täytyy muistaa myös, että ennen kaikkea rasistisissa vitseissähän niin on... Myös kerrontatilanteella on paljon merkitystä. Voi olla esimerkiksi, samoin kuin esimerkiksi ystävien kesken niin kuin loukkaukset, voi olla ystävyyden osoituksia, joille nauretaan. Niin samalla tapaa voi olla toki kerontatilanteita, joissa esimerkiksi rasistisia vitsejä kerrotaan. Se että tavallaan osoittamiseksi, miten järkyttäviä rasistisia vitsejä on. Että se nauru kohdistuu silloin enemmänkin, tavallaan nauru kohdistuu siihen oletettuun yleisöön. Siihen oletettuun yleisöön, joka nauraisi tällaisille jutuille aidosti. Että tavallaan niin kuin vitsillä on oletetaan, että on olemassa ihmisiä, jotka on niin tyhmiä, että niitä naurattaisiin tämä juttua aidosti. Se ei poista sen jutu, jutun itsessään, tavallaan niin kuin, juttuun sisäänrakennettua rasistista apparaattia, mutta voi toki olla tilanteita, joissa ihmiset tunnistaa sen rasistisuuden, eivätkä naura sille rasistisuudelle, vaan sille, että se juttu yleensä kerrottiin, että se on niin täysin sopimaton siihen kerrontatilanteeseen, koska kaikki tunnistaa niin selkeästi sen niin kuin, rasistisuuden. Se on toki huomioitava, mutta tämä silti esimerkkinä siitä, että kyllä niin kuin, ihan aidosti rasistista huumoria on olemassa. Ja tuossa, tuossa niin yhtä lailla niin se on rakennettu ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa tällainen kansan, kansan huumori, joka on niin kuin helppo muistaa, helppo kertoa, ei, ei niin riippu siitä, että mikä on taimaus. Ja niin edelleen. Sä mainitsit, että sulla on kansanhuumorin parissa näköinen tutkimusprokkis alkamassa tai alkanut. Mitä, mitä siinä tapahtuu? No se, tota, se on oikeastaan, kansanhuumoriin liittyy ainoastaan niiltä osin, että se on menossa siis tuohon tuota, Kalevalaseuran vuosikirjaan. Toivottavasti, toivottavasti sinne kelpaa vielä sitä muokattua, niin, ää, tota, joka siis, jonka siis teemana on kansanhuumori. Mutta siinä nimenomaassa hankkeessa niin, tota, se käsittelee siis itse ensisijaisesti. Itse ironiaa ja itse ironiaa ä, putous, putousohjelmassa ja siitä kirjoitetuissa lehtijutuissa. Että noin karkeasti ottaen mun ideani on, ideani on se, että putousohjelmassa on aika vahva, minkä takia se oli niin poikkeuksellinen ohjelma, noin kerronnallisesti, niin oli se, että siinä oli niin vahva itseironinen jännite. Siinähän oli siis tuota, sen keskeisin osa, oli tämä kilpailu. Jossa siis ketsihahmoja saati äänestää pois siitä ohjelmasta ja jäljelle jääneet sitten jatkoivat esiintymistään, joka siis alkujaan oli tarkoitettu nimenomaan parodiaksi tosi TV-tällaisista pudotus nimenomaan vastaavan tyyppisistä kilpailuista. Mutta sitten siitä tuli niin jumalattoman suosittu, että siitä tulikin itse asiassa juuri sitä, mitä sen piti parodioida. Mutta samaan aikaan se jatko sitä parodi se kerronta pysyy samalla lailla parodiseena, mistä seurasi sitten se, että siitä tuli parodia itsestään. Siinä mielessä hyvin itse Itseironinen, ja sitä, mitä mä nyt oikeastaan siitä tutkin, niin on sitä, että miten missen se itseironia tässä tarkalleen ottaen näkyy, miten se artikuloidaan, ja vielä kiinnostavampana sitä, että kun putouksesta kirjoitettiin juttuja, niin miten se itseironinen rakenne hyväksyttiin osaksi niitä journalistisia juttuja. Siis tavallaan ne äh, kerronnan kohteen käyttämät kerronnalliset rakenteet kopioitiin niihin tota, juttuihin, jotka sitä käsittelivät. Ja ainakin mä toivon, että tätä kautta voisin päästä sanomaan jotain ihan siitä yleisesti, miten itse Ironia toimii, miten Ironia otetaan vastaan ja tavallaan miten Ironialla myöskin kierretään kritiikkiä, koska putouksessahan nimenomaan tavallaan sehän voisi olla myös kritiikin kohde, ajatus siitä, että te mukaan parodioitte tätä, mutta tehän teette bisnestä just sillä samalla, teette just sillä samalla kaavalla, teette roha. Sehän voisi olla myös kritiikin kohde. Ja yhtä, Mut, yhtä sä... lailla voidaan, voidaan miettiä, että jos se olisi kritiikkiä, jos se olisi itse kritiikkiä tai kritiikkiä koko sitä alakohtaa, mitä uutta saavutettiin toisella ja kolmannella ja neljännellä, mä en muista kuin monta niitä on, mutta niin kuin toisella tai kolmannella, sketch johon, jossa sinänsä ei tuoda mitään uutta tähän, tähän mm -hmm. vaan ainoastaan niin kuin käännetään kammesta seuraavan kerran ja sitten saadaan taas uudet kansan suosikit. Kyllä, kyllä. Tavallaan niin kuin pointtini on, koitan juurikin tätä pointtia lähestyä, että itse ironia, jota ajatellaan usein niin kuin jollain tapaa, itse kritiikin muotona, niin että sitä se kyllä on äärimmäisen harvoin itse asiassa. Pikemminkin, sitä on toki monet tutkijat muutkin sanonut, mutta pyrin sen tässä taas osoittamaan yhdeltä tapaa, että itse ironiassa esimerkiksi on kyse ensisijaisesti useinkin siitä, että pyritään nousemaan ikään kuin omien puutteiden yläpuolelle, osoittamaan se, että okei, onhan mulla näitä puutteita, mutta jos joku kiinnittää näihin huomiota, niin se on kyllä vaan tosittu mikä on sitten erityisen kiinnostavuus ajatella vaikka itseironia vaikka poliitikkojen puheissa. Eikö keskusta ole kasaamassa keskusta-vitsekirjaa? Saattaa olla. Lukeneet? Paavo Väyrynenhän kokosi niitä jo presidentin faaleissa, siis Paavo Väyrysneetse ja, ja niin edelleen. Yleensäkin niin itseironia on mun nähdäkseni niin ensisijaisesti tapa kiertää kritiikkiä, tehdä kritiikki tyhjäksi jo etukäteen. Ja se on siinä saattaa olla myös hyvinkin tehokas. Stand-up-komikassa sitä käytetään hirveän paljon siihen, siihen koska niin kun, äh, siellä on hirveän tärkeää, että sä et lyö alaspäin, vaan sä lyöt ylöspäin. Ja mitä enemmän sä vedät itseltäsi mattoa jal, jalkojen alta, sitä isompi skaala sulla on käytettävissä. Että jos sä menet sinne niin kun siististi pukeutuneena ja ylevästi käyttäytyvänä ja sillä tavalla, että sulla on kaikki hyvin ja mikään ei kosketa sua, niin se on paljon pienempi määrä juttuja, millä ihmiset on valmiita nauraan, koska sitten tulee vähän semmoinen niin muitten lyömisen fiilis, heikomman lyömisen fiilis. Se, että varmasti itsestään voi, voisi itse asiassa vitsailla varmasti myös niin, että ihan aidosti tarjoaa omia puutteitaan tavallaan niin kuin näkyville ja kritisoi niitä omia ajattelunsa ongelmia. Mutta tota, ei se kauhean yleistä ole. Että ys... Tämä on toki ihan vaan niin kuin omaa mutu... mutuani, eikä niinkään mitään tutkittua tietoa. Kyllä mä sanoisin, että kun katsot tilanteita, joissa itseironiaa nähdään, niin yleensä se itseironian tarkoitus on ennen kaikkea sanoa, että kyllä mun kriitikot on idiootteja, kun ne viittii tällaiseen muuttua. Tällaiseen jonka kanssa mä oon ihan fine, jonka mä niin. itse Ironialla. Ajatellaan, siis Jussi halla on valmiiksi töhritty, Valmiksi töhryttyjä vaalimainoksia, mainosti itseä, jos oli Hitler-viikset ja näin. Siis tavallaan niin kun teknisesti ottaen, joo, itse ironia, itseen kohdistuvaa kritiikkiä, mutta aika ilmeistä on niin kun pikemminkin sen sanominen, että tota, onpas naurettavaa puhua siitä, että mun olisi rasisti. et eihän nyt sellaista kannata edes puhua tavallaan niin Se, että näennäisesti kohdistaa kritiikkiä itteensä, niin ei tarkoita sitä, että se olisi aito, aidosti tarjoaisi jotain kritisoitavaa esille, vaan nimenomaan sellaisia asioita, joihin luultavasti kritiikillä tarjottaisi, ottaa ne ensin itse esille ja nauraa niille niin, että näyttää sitten sen jälkeen. Tavallaan niihin on vaikeampi puuttua oikeasti. Niin, eli sä justiin, sä kuvasit Eight Mile-leffan loppukohtauksen, jossa... Eminen ottaa matsia toisen räppärin kanssa ja tyhjentää Pajatson puuttumalla omiin, omiin epäkohtiinsa ja sen jälkeen toinen räppäri jäätyy. Sori, jos joku ei ollut nähnyt sitä veffaa, se ei olisi pitänyt nähdä sitä. On teillä ainakin ollut aikaa se nähdä, joten tota, no, ehkä sitä <laughs> tarvitsee pyydellä anteeksi. Mutta joo, periaatteessa näin. Tosin, tota, noin tietenkään, äh... joo, ja tokihan katsojat tuntee siinä syvää tyydytystä nähdessään nähdessään Eminemin myöntävän näin avoimesti omat hmm. ongelmansa ja silti voittavan. Ei, siinähän on tietysti tällainen, siinähän on itse asiassa kiinnostavaa, kyllä vähän niin kuin koominen rakenne siinä, hmm. siinä tilanteessa, mutta komika perustuu samalle rakenteelle kuin monet taiteelliset taiteelliset asetelmat muutenkin dramaattiset rakennelmat, eli sille, että se käy läpi kaikki ne syyt, minkä takia se on näistä kahdesta se luuseri, Mutta nimenomaan sen takia, kun se sanoo ne niin itse varmalla äänellä auki ja niin taitavasti riimitellen, niin yksi kaksi siitä sen asioista, joiden takia se on luuseri, siitä tuleekin voittaja tässä. Tota noin nimenomaisessa tilanteessa ja syntyy äärettömän vahva dramaturginen rakenne. Plus sitten tietysti tähän tilanteeseen liittyy vahva ylemmyysaspekti siinä mielessä, että Eminem osoittaa myös tota noin, niin, tavallaan ylivertaisuutensa riimittelijänä sillä, että vielä sen pitkän äh, musiikin jälkeenkin ilmoittaa vetävänsä vielä akapella pienen pätkän, eli jopa niin kuin yltää tällaiseen niin kuin elokuvan kontekstissa yli-inhimilliseen suoritukseen, jossa niin kuin ylitetään, vedetään sitä riimiä vielä paljon pidempään kuin olisi edes ollut tarvis. Mutta tämä on sinällään kiinnostava tämä tota, komikan rakennejuttu, koska tota, se sama rakennehan tosiaan tunnistettu aika monistakin dramaturgisista asetelmista, kun ajattelee vaikka romanttisia komedioita, romanttisia komedioita, jossa niin kuin, tavallaan todella tyypillinen asetelma on se että se joko mies tai nainen yleensä mies on jollain tapaa täysin vaikuttaa täysin sopimattomalla sille toiselle osapuolelle Kunne sitten jostain syystä nämä, kaikki nämä tuota, asiat, jotka teki siitä sopimattoman, saakin jonkin sellaisen selityksen, joka tekeekin nimenomaan si niiden asioiden kautta siitä juuri sen oikean. Tai, tai toisessa näytöksessä hän kasvaa sellaiseksi tausta taustasyistä, että huomataan, että itse asiassa hänestä hän löytyi sisältä juuri se, mitä hän oli haettu ja, mm, ja sitten lopussa, lopussa saadaankin... Sitten Kyllä, täydellinen yksessä kyllä, saavutettua. Kyllä, jollain tapaa, ylittää sen, tuota, mm. jollain tapaa ylittää sen traumansa, mikä se sitten onkaan, että tuota, pystyy kasvamaan tai ylittämään nämä tuota, aiemmat. Irtautumaan siitä kategoriasta, jossa aiemmin oli, ja siirtymään uuteen, jolloin tulee tuota, täydelliseksi sitten vastinpariksi sille sankarille. Mm. Jos mietitään Pretty Womanin rakennetta, niin Aluksi näytetään hyvin yhteensopimattomat hahmot ja minkä jälkeen nämä hahmot lähenee molemmat toisiaan, toisiaan hiljalleen ja lopulta huomataan, että hehän on yhtä ja samaa ja happily ever after. On varmaan joku hyvä syy, minkä takia nimenomaan Pretty Woman tulee mieleen, niin kaikista niistä maailmanelokuvista, elokuvista, joita sen jälkeenkin on tehty. Mutta kieltämättä. elokuvan <laughs> niin, Mutta kieltämättä, joo. Sä esittelit, esittelit väkkärissä prosessin, jolla voidaan tehdä journalistista komiikkaa. Ihan heti kärkeen mä kysyn, että noudatko sä itse komiikkaa kirjoittaessa tätä prosessia? Äh, Jos en mä keksi mitään, niin joo, kyllä, kyllä mä siitä... Sen keskeinen juttu on tavallaan, niin kun, tai mä noudatan sen alkupuolta, sen keskeinen juttu on siinä, että tunnistaa. Ja mä itse asiassa jälkikäteen kuulla, että tota, ainakin kaksi amerikkalaista varsin kuuluisaa stand-up-kouluttaja-tyyppiä, jotka stand up, opettaa stand-upia, niin opettaa niin kuin tota, hyvin samanlaisella metodilla. Harmittain, mä kuunni vasta jälkikäteen, mä en saanut sitä mukaan sinne mutta tota noin, miet... kaverit? En muista yhtään. Okay. Mä luin vaan yhdestä kirjasta, jossa tota noin, niin, käytiin läpi asioita, niin mainittiin muun muassa tämä seikka. Mutta tota noin, niin... Äh, kysymys on siitä, ensinnäkin siitä kategorisointien tunnistamisesta. Kun mä tiedän, mistä aiheesta pitäisi kirjoittaa, pitäis kirjoittaa vitsejä, niin sitten tota tunnistaa sieltä ne keskeiset toimijat, keskeiset aiheet, mitkä ne onko se nyt keskustapuolue, onko se tota Frederik, mistä ikinä, mikä on se varsinainen aihe, kenestä vitsaillaan tai mistä vitsaillaan. Ja sen jälkeen pohtia, millä tapaa tämä, tai onko se jotain, mitä Matti Vanhanen on sanonut, mitä pääministeri on sanonut, mikä ikinä. Ja sen jälkeen kun tunnistut se, mistä vitsaillaan oikeastaan miten, no millä tapaa tämä on kategorisoitu julkisuudessa? Onko se sanottu jotain, mikä on kategorisoitu itsestään selväksi, että Onko tämä sanottu niin kuin, että ihan tästä voi tarvi edes keskustella? Onko joku tota noin, niin kategorisoinut itsensä jollain tapaa erityisen valtiomieheksi, jollain tapaa erityisen kansanmieheksi, ää, rakastettavaksi, miksikä ikinä? Millä tapaa on kategorisoitu se? No mitkä on sitten sille kategorialle ö, niitä yhteensopimattomia, miellään vastakkaisia kategorioita. Jos joku on kategorisoinut itsensä nimenomaan kansanmieheksi, niin sen vastakohta on sitten jonkunlainen eliitiedustaja. Ja tota, sitten miettiä, no okei, mitä tässä kohteessa on sitten sellaisia piirteitä, jotka liittäisikin sen tänne vastakkaiseen kategoriaan. Ääriesimerkki ö, sanotaan nyt tuota... Jostain tuntuu tunnu palaavan perussuomalaisiin koko ajan. Mutta tota, perussuomalaiset, jotka on puhunut siitä tota, noin, niin, kansasta koko ajan, miten he tulevat kansasta ja näin. Vähän no, nyt kuitenkin samaan aikaan on tota, yksi Suomen suurimpia puolueita, joiden puoluetuki on ihan pirusti, jolla on monta kansanedustajaa, jotka nauttivat ihan kohtalaisen hyvää keskimääräistä palkkaa, noin niin kuin ajatellen keskimääräistä suomalaisen palkkaa. Ja näin edelleen. Ja siis, tota, noin, niin, esimerkiksi nämä on sellaisia piirteitä, joista voi alkaa niin kuin, Todentaa sitä, että okei, kategorisoivat itsensä kansaan, mutta on myös tällaisia piirteitä, jotka sijoittavat heidät nimenomaan tänne eliittiin pikemminkin kuin kansaan, verrattuna vaikka nyt allekirjoittaneeseen. sen. Ja sen jälkeen alkaa pohtia sitten, että no miten, näitä sitten, miten näistä sitten rakennetaan, vitsi. Miten näistä nyt sitten rakentaa vitsejä? Siinä tietysti on sitten ihan loputtomasti erilaisia, erilaisia tapoja. Mutta sitten kun nämä asiat on kirjoitettuna auki, niin on itse asiassa jo aika helppo alkaa ideoimaan niitä vitsejä. Että tavallaan niin kuin, äh, kansan, kansanmies Timo Soini, joka pyörittää ainoastaan tällaisia tällaisia rahasummia niin kuin jokainen meistä aina välillä pyörittelee, joka saa tällaista palkkaa, niin kuin nyt jokainen meistä kansa, ihmisistä saa aina silloin tällöin. Tai kun on lööpissä, kuten jokainen niin, meistä. Niin, kuten jokainen meistä, jolla ei ole juuri sen enempää niin kuin viestinnällistä valtaa kuin kenelläkään meistä. Että tottahan kaikki saa milloin tahansa niin kuin mielipiteensä läpi mihin tahansa suomalaiseen sanomalehteen. Kaikki tällainen siis tota, niin alkaa syntyä kuin itsestään. Koomisia rakenteita, joista voi alkaa sitten jalostaa varsinaisia vitsejä. Joka sitten taas on se ei ole mun mitenkään parhaita puolia, niin että siinä sitten on, on ollut tuota, ilo silloin, kun on sattumalta päässyt seuraamaan ihmisiä, että osaa oikeasti kirjoittaa komikkaa ja tekee sitä ammatikseen, niin miten tehokasta se itse kirjoittaminen on. Ja se tietysti vaatiikin. Sitten vaan yksinkertaisesti opettelua, että miten vitsejä kirjoitetaan. Mutta tästä, tällä asetelmalla, kun tunnistaa sen kategorisoinnin, tunnistaa ensinnä sen, mistä aikoo vitsailla, sitten miten se kategorisoidaan, ja sen jälkeen miettiä, mikä on sille vastakkainen kategoria, ja mitä sellaisia ominaisuuksia sillä, sillä tuota vitsin kohteella on, jotka voidaankin löytää sieltä vastakkaisesta kategoriasta, niin siitä asetelmasta alkaa olla jo huomattava helppo rakentaa jonkunlaisia vitsejä. Ja tähän on sitten tosiaan sen jälkeen se on vaan niinku sitten käsityötaitoa mun nähdäkseni ja osaamista, mutta että niin ei pidä ajatella, että komikan kirjoittaminen olisi jollain tapaa jonkinlainen nerouden osoitus, niin jotkut menneinä vuosina näitäkin pilapiirteet ovat halunneet ajatella. Se on taito, mitä voi opetella siinä, kuin draaman kirjoittamista tai vaikka uutisen kirjoittamista tai kirjeen kirjoittamista tai kaikkihan nämä on semmoisia opittuja muotoja suurelta osin, josta kun tietää, että miten sitä tehdään, niin sen jälkeen on helppo varioida ja tehdä monipuolista hyvää tekstiä. Samaa ja, mun mielestä ja, siinä, minun ja siinä on hirmu tärkeää se, että oppii näkee asioita, asioita niin tietystä näkökulmasta. Että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi keskustan puolueen risteilyllä positioitiin vahvasti niin kun että nyt tässä meillä on sellainen keulohahmo, karismaattinen keulahahmo, jolla mennään. Meillä on tässä Juha Sipilä ja sen jälkeen ne paljastaa Juha Sipilä Vahanuken. Joo. Niin tä, tässä Joo. Niin kuin jokainen komiikan kirjoittaja tuossa on se, että orat, ei enää kuin kirjoittaa ylös. <lacht> koska Kyllä. he tarjoaa sitä lauta siellä. Helppo syöttö. Joo, kyllä varmastikin on, on niin, että tuota, niin tämä on nimenomaan niitä asioita, tämä kuvailema niin alku tälle, joka tavallaan niin ihmisille, joka ammatikseenkin ottaa komikkaa, niin tulee aika tavallaan intuitiivisesti, mm. että oivaltaa, että jotkut asiat vaan on hauskoja. Mm. Et sitten tota, kun mä väkkärissäni hahmottelin sitä niin komikan kirjoittamisen mallia, Kirjoitinkin siinä, että sen ei ole tarkoitus millään tapaa, eikä se voiskaan sitä luovaa työtä korvata. Eikä siinä ole mitään järkeä sitä yrittääkään korvata, koska ei komikan kirjoittaminen kuitenkaan viime kädessä ole. Se ei ole typistettävissä mihinkään tiettyihin elementteihin, vaan kyllä se jonkunlaisen inhimillisen oivalluksen aina vaatii. Mutta että on joitain ajatustyökaluja listattuna, listattuna jotka tavallaan niin kuin ruokkii sitä ajatusprosessia ja sitä ihmisen luontaista, luontaista kykyä tuottaa komiikkaa, joka jokaiselta kyllä löytyy. Tuossa mainitit, että niin komi komiikkaa tehdäkseni ei tarvitse tarvi olla mikään nero, vaikka jotkut haluaa nostaa itseasiassa sellaiselle niin pedestaalille, tai sellaiset, jotka käyttää sanaa pedestaali. <laughs> niin, <laughs> niin, äh, millaista on sun mielestä älykäs komiikka versus tyhmä komiikka? Sehän riippuu varmaan aika paljon siitä kontekstista aina, mutta tota, varmaan sanotaan, että niin älykäs komiikka on varmaankin sellaista, joka saa, no siitä oli itse asiassa aiemmin puhe, että mä sanoin että jo niin, että älykäs komiikka on sellaista, joka saa yleisön, joka on koomikkoon komikko, samastunutta lähtökohtaisesti, arvioimaan uudelleen jotain, mitä itse on aiemmin ajatellut ja miettimään jotain asiaa uudelleen. Kun taas sitten tyhmä komiikka tekee nimenomaan sitä, että se vahvistaa ihmisten aiempia käsityksiä ja saa ihmiset pohtimaan, että hitto, miten oikeassa mä onkin ollut tai hitto, miten väärässä muut onkin ollut. Tämä on tietysti aika kova, aika kova tuota vaatimus. Varmasti noin niin kuin melkein kaikki komiikka, mitä itsekin olen koskaan kirjoittanut, menee tässä enemmän sille tyhmän puolelle. Mutta jos nyt joku raja pitäisi vetää, niin ehkä se on joku tämän suuntainen. Voisi olla tavallaan kunnianhimoinen pyrkimys. Voisi olla se, että aidosti kyseenalaistaa yleisön oletuksia sen sijaan, että vahvistaa niitä. Mä tuossa tänä viikolla keskustelin yhden tyypin kanssa, kanssa, joka meni käyttämään sellaista, sellaista praasia kuin älykäs komiikka. Sen tyyppistä komiikasta, joka oli enimmäkseen hankalaa, mutta ei älykästä. Eli sellaista, joka ei ollut tiukaksi kirjoitettua, vaan siinä oli useampi niin kuin, intertekstuaalisuuden taso, että piti tuntea kolme neljä eri juttua, jotta pääsee maaliin tässä jutussa, ja se oli enemmänkin niin kuin, arvotus kuin sitten niin kuin, fiksu koominen juttu. Ja pohjimmiltaan kyseessä on vain niin joku hölmösanaleikki, joka ei tuo maailman mitään uutta, ainoastaan vaan niin kuin, nopeasti yhdistä, että nämä kaksi asiaa on samassa samassa kategoriassa, koska ne kuulostaa vähän samanlaiselta ja niillä on valtavasti erilaiset merkitykset. Niin, varmaan joku Fresia voitaisi tässä, voisi olla sellainen TV-sarja esimerkiksi, jota on helppo pitää älykkäänä komiikkana sillä että ne on varsin hienovaraisia. hienovaraisia usein ne vitsit. Mutta viime kädessä ne on myöskin perustuu johonkin niin kuin, nyt sanaleikkeihin, mutta johonkin aika. Niin kuin tavallaan merkityksettömiin yksityiskohtiin. Niin se, että joita, sitä ei yliä, ei. ei tee siitä väl, niin. välittömästi tähän on, tuota, tähän on itse asiassa siis tuota, komikasta kirjoittamisen historiassa aika vahva juonne on ollut tällainen niin kuin sen pohtiminen, että niin, missä menee rajat sen korkean ja matalan huumorin välillä, että on ollut tällaista niin kuin korkeaa Korkeaa huumoria, jota esitetään sitten tuota niin puuteroituna teattereissa, että silloin puhutaan, puhutaan jostain Moliérin näytelmistä, että niissä on hienostunutta ja korkeaa huumoria ja sitten on tämmöistä karkeaa ja matalaa kansahuumoria, jossa nauretaan pieruille. Mutta tota, en mä oikein näe, että tällainen raja on mielekäs, että se on ennen kaikkea estetiikan arvioimista eikä varsinaisesti komiikan arvioimista. Ja jos katsotaan, katsotaan ton, ton pelin läpi Frasieria, niin siinä on niin kun, ihmiset käyttäytyy suht sofistikoituneesti ja sitten, sitten asioita ei ylinäytellä, mutta loppupeleistä se on aina vaan niin kun, Uh, Fraser on jollain tavalla ylimielinen, jo, joka asettaa sen se näköisen kriisiin. Niles ymmärtää, ymmärtää asian väärin, mutta ei, ei koe sitä tarpeelliseksi korjata. Ja sitten Daphne käyttäytyy kuten niin kuin stereotyyppinen Daphne käyttäytyy. Mitä, niin kuin, vaikka ollaan niin kuin, tosi hienoissa, hienoissa piireissä, niin en mä tiedä onko se niin hirveän älykästä loppupeleistä. Niin, se on ihan totta, että se on, tuota, kierrättää hyvin samanlaisia asemia. Mä oon siis nähnyt varmasti jokaisen jakso useampaan kertaan, se, varsinkin vielä kolmannella kerralla, kun se sitä sarjaa uusittiin. Jakso viihdyttää mua hyvinkin paljon, mutta tota, no, niin kyllä se on myönnettävää, että, niin, myönnettävää, että niin ei, ei se tavallaan, niin kuin, ei edes yleisesti ihmisluonnosta mun nähdäkseni se onnistu kertomaan oikein mitään, koska ne hahmot on niin voimakkaasti karrikoituja kuitenkin, mm. että se ei. Aina, Jos, hei, tarjoa pistetään toisen niin. ääripäähän, niin South Parkhan on todella karkea. Kun on mm -hmm. hirveän hankala nähdä South Parkia sinänsä niin tyhmänä kominut. Se on totta. South Park esimerkiksi nimenomaan taas tavallaan niin ottaa kiinni sellaisista mun mielestäni hyvin, no varsinkin amerikkalaisessa yhteiskunnassa, mitkä voi Suomestakin niin tunnistaa. En ole tosin vuosiin vuosiin katsonut. Mutta niin hyvin tällaisista erittäin tunnistettavista arkipäiväisistä ajattelutavoista. Niin vaikka joko rasismista tai vaihtoehtoisesti tavallaan niin kuin hysteerise, sen hysteerisestä pelosta, ettei mua nyt vaan pidettäisi rasistina. Ja sitten tekee komikkaa siitä, jolloin tietyllä tapaa niin se oikeasti tarjoaa jotain sellaista tilaisuuden ihmisille arvioida oikeasti omaa ajatteluaan Salt Park on niitä sarjoja myöskin, joita, joita kattoessa esimerkiksi mä itse olen miettinyt, miettinyt arvioin uudestaan omaa ajattelua. Niin nimenomaan se... Taisi liittyä silloin nimenomaan siihen niin pelkoon siitä, että mua ei nyt pidettäisi rasistina. Mm. Mm. Niin, tuota, että se on oikeasti ainakin mulle tarjonnut sellaisia kohtia, että on huomannut, että okei, että, että, että, että mä saat, saattaa itse olla tarpeen itteki arvioida uudelleen sitä, että, että niin, mitä mä kategorisoin ja miten. Hyvässä satiirissa, hyvässä komiikassa, niin tuota <tos> tavallaan yleisölle näytetään yleisö itse. Eikä näyttelijöitä, jotka esittää jotakuta, joka on jossain muualla. Komikka vaatii yleisöltä myöskin usein aika paljon tavallaan niin kuin tarkkaavaisuutta, että mille me nyt oikeastaan nauretaan. Tämä menee myös toiseen suuntaan itse asiassa siten, että tota, voi olla myös tilanteita, joissa näennäisesti nauretaan jollekin hyvinkin harmittomalle asialle, koska se isäntätekstiaihe on sinällään harmiton, mutta että se komikan rakenne sitten taas tavallaan se itse komikan aihe, Asettuu taas sitten johonkin niin kun, hyvinkin haavoittuvalle, johonkin hyvinkin haavoittuvalle, haavoittuvaan ryhmään nauramiselle. Sellaisia, kun tuota, muutama vuosi sitten suomalaisen maahuntalehden päätoimittaja laukaisi tämän vitsin omalla palstallaan siitä, kun tuota, noin niin, amerikkalainen, tuota, amer amerikkalainen äh, Hetkinen nyt, kun mä mietin, armeijan entinen työntekijä oli tuota, vuotanut julkisuuteen merkittävää tietoa, merkittävää tietoa siitä, miten Yhdysvallat toimii. Pidätty, oli jäänyt kiinni, pidätetty oikeuteen, ja oikeuteen. Tuota, Uutisoitiin jonkin aikaa sen jälkeen siitä, miten hän tuota, äh, haluaa aloittaa sukupuolen korjausprosessin sukupuolen korjausprosessiin, niin Suomalaisen maakuntalehden päätoimittaja kirjoitti, että ei ole ihme, koska laverteleminenhan onkin aina ollut ämmämäistä. Niin siis tavallaan hän, hän selitti sitä sillä, että tavallaan niin kuin kritisoi tätä huotamiskulttuuria. Mutta aika ilmeistä on se, että tota, mistä komiikka syntyy, niin se syntyy siitä. Komikka syntyy siitä, että sukupuolen korjausprosessi sopii tai sukupuolenkorjausprosessi sopii sellaisille miehiksi syntyneille ihmisille jotka tuota onkin jollain tapaa mmäisiä ja mikä tietysti pitää sisällään lähinnä negatiivisia konnotaatioita että se sukupuolenkorjausprosessi on jollain tapaa jollain tapaa tällaisen niin kuin, jollain parattu ihmisille jotka on miehille jotka on niin pelkurimaisia ettei uskalla elää sitä miehen elämää. Eli tavallaan niin kuin siinä vitsissä ja vitsissä no, vaikka henke, se noin, niin, niin sukupuoliroolit hyvin voimakkaana ja kyseinen Niin kyllä nimenomaan näin ja ennen kaikkea siinä mm -hmm. tota, nimenomaan näiden tota, sellaisten ihmisten kontekstissa, joiden asema esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa on kaikkea muuta kuin vahva. Kyse on siitä, että ei tavallaan, mun mielestä ei ole sellaisia teemoja tai aiheita, joista ei voisi vitsailla, vaan kyse on siitä, että mihin se vitsa, vitsin kärki kohdistuu, mihin se vitsin kärki osoittaa. Mikä, minkä kategorisoiminen tietyllä tavalla kyseenalaistetaan ja mihin, se, niin kuin, mihin kategoriaan se sitten yhdistetään. Tavallaan, niin kuin, millaisia uusia ominaisuuksia annetaan jollekulle ja onko se ansainnut. Et kyllä minun niin nähdäkseni kouluampumisista voi vitsailla vaikka hyvinkin tuoreeltaan. Kyse on vain siitä, että tietenkään niille uhreille nauraminen tai tapahtumalle itselleen nauraminen ei ole mielekästä. Mutta esimerkiksi, niin kuin niin nyt usein on kyseessä, ne on niin kun aika kuitenkin surullisia, lapsellisia hahmoja myös nämä ampujat monin tavoin, jotka tavallaan tarjoaa myös niin kun, hyvinkin vahvaa komiikan aineesta helposti. Niin sellaisissa yhteyksissä myöskin, kun tiedetään, että nämä kouluampumiset on kopioituvaa käyttäytymistä, niin tavallaan niiden... Esittäminen pelkästään pelottavina, uhkaavina hahmoina ei välttämättä palvele yhteisöä kovinkaan hyvin. Varsinkin, jos ne kouluampujat on myös todiste, todennettavasti myöskin no niin vähän naurettavia hahmoja monin tavoin. Ja jos on tavoitellut sillä niin kuin korkeampaa statusta ja kostanut, että, että enpä sohkaan enää täällä alastatuksessa, nousin ylästatukseen käyttämällä väkivaltaa, mm -hmm. ja jos ni, niitä... Niin kuin Niistä tehdään niin sankareita versus, että sitten niistä tehdään, tehdään niin oikeuden omiin käsinsä tehdään, ottaneita luusereita niin, niin on se, valtarakenteiden purkamista, mitä komiikalla nimenomaisesti voi tehdä. Kyllä. Niin, siis esimerkiksi niin kuin, tuota, erilaiset... Niin kuin, no, mä just luin tuosta tuota, niin, syyriassa, syyriassa toimivasta porukasta, joka tekee parodioita sieltä käsin näistä tuota, isiksen teloitus- ja värväysvideoista, joka tota, niin, tulee nimenomaan saman ryhmän sisältä tietyllä tapaa. Siis se on niin kuin, muslimimaissa tehtävää muslimien tekemää parodiaa tästä, mikä on luonnollisesti voisin kuvitella aika paljon tehokkaampaa kuin sitten, mm, tässä tavallaan, niin kuin, esimerkiksi värvääjien, terroristi värvääjien kohderyhmässä aika paljon tehokkaampaa huumoria kuin sitten tota, no, niin, kristittyjen tekemät tekemät tuota, pilapiirrokset. Nimenomaan tuollainen huumori, jossa kyseenalaistaa tavallaan niin kerronnan tavat, tekee näkyvää siitä, että miten niin hehkutetaan niin näiden murhaajien sankaruutta. Ja näin kyseenalaistaan sitä, että ei nämä kuulkaa ole niin kauhean pyhiä nämä tyypit, jotka täällä pelleilee. Se on, tai ainakin sillä on potentiaalia olla nimenomaan sitä tärkeää huumoria, koska Monet ihmiset, jotka päätyy erilaisten äärijärjestöjen erilaisiin, erilaisten, niin kun, olipa ne sitten valkoisen ylivallan tai sitten muslimien ylivallan tai minkä tahansa äärijärjestön tuota, niin kannattajiksi, niin yhdistävä tekijä tuppaa olemaan se, että tuntee jollain tapaa itsensä epävarmaksi, epäonnistuneeksi ja haluaa tuntea itsensä voimakkaaksi ja pelätyksi. Mieluummin. Jos tarjotaan vaan tätä identiteettiä, että näitä me pelätään ja näitä me vihataan, niin sehän on juuri sitä, mitä ihmiset haluakin olla pelätty ja vihattu. Mutta hyvin harva ihminen kokee viehtymystä olla naurualainen, että mä haluan, että mulle vielä nauretaan tähän päälle. Ja siinä mielessä mun mielestä komikalla voi olla hyvinkin merkittävä, merkittävä, merkittävä osa nimenomaan keskusteltaessa oikeasti sinällään kauhistuttavista asioista, niin kuin vaikka terrorismista, kouluantumisista ja vastaavista, tuoda myös sitä tervettä vastapainoa siihen, että ei nää tyypit kuulkaa, niin ei nää ole mitään niin kuin tällaisia, ei nää ole mitään raamatullisia antisankareita, vaan nämä on elämässään vähän epäonnistuneita hissukoita, jotka on vaan saaneet Kalasnikovin käsiinsä. Tästä inspiroituneena mä aion, aion kirjoittaa Isisvitsin, jonka Pohja on jo tuolla takaraivossa pyörimässä. Hei, mä oon vienyt, vienyt sun aikaa jos jonkin verran jonkin ja mä haluan kiittää tästä, tästä sessiosta. ja, ja, ja mä Uskon, että tässä on paljon sellaista, jota ihan tällaisesta kulmasta en usko hirveän moneen ajatellen. en tiedä siitä, mutta ei kestä kiittää. Tämä oli hauskaa. <laughs> hauskaa on se, mihin pyritään. Ei, kiitos. <laughs> Se oli Janne Tzareff ja tämä oli takaisin kirjoituspöydälle podcastin osa numero yhdeksän. Ja tilatkaa tämä podcasti iTunesissa, ellei te ole tilannut vielä. Ja jos Jannen materiaalit kiinnostaa, niin henrylehto.com-osatteesta löytyy, löytyy show notesit, josta, jossa on muun mm. muassa linkki tähän Paljon puuttuu väikkariin, josta moneen otteeseen tässä puhuttiin. Mutta niin muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle, mä olin ja kiitos teille kaikeen.